Созон ти учинив, як велів Христос. «Іди, продай майно твоє і роздай жебракам, а тоді йди за мною». Продав і роздав майно своє, бо, як сказав мандрівний отець, безкорисливостю, бо досконала досконалість або досконала любов може здійснитися. «Бо де є? Це моє, це твоє» там миру в мирі бути не може. Але від своєї природи отець Созон тут якти не міг, адже природа його все-таки буде правником, а не чинцем. Отже, кожен випадок чудодіяння він докладно, безсторонньо, розпитуючи досліджуючи, розшукував, докопуючись до стеменної правди в результаті чого кожне із зафіксованих чуд, піддавшись ретельній перевірці, виявлялося непевним. А не маючи достеменного переконання, Созонт не міг його покласти за безсумнівне, через що, гадаю, його книга ніколи не буде написана. Адже кожне чудо має сприйматися і розумітися не через розум, а через віру, а віра з розумом – З'єднання ненадійне. От яка дивна святошність була в деякона Созонта, і я думаю, що в цьому він згрішив перед Богом, гадаючи, що людський розум – частка великого розуму Господнього. А коли так, то досконалий, хоча ще в святому письмі сказано, щоб не покладатися на свій розум. приповісті. Павло ж розум розумних відкидав і вважав, що люди поморочені саме через розум, адже існує тільки один розум – розум віри, а це значить безсумнівного служіння Богові. Свою думку я виповів Созонтові в одній із наших бесід, на що той висипав переді мною не менше цитат із святого письма в похвалу розуму. Бо смисл і розум подає Господь, бо розум – це відділення від зла, йов. І сам розум охороняє людину при повістці, і блажена людина, яка знайшла розум, також при повістці. Бо Господь небеса утвердив розумом, і людина розумна – це та, яка вчиться Господньому розуму, нахиливши пильно вухо. Бог, зрештою, закликав дурних навчатися розуму, знову приповісті, заявивши, що він це розум і через те в нього сила. Отож людям треба ходити шляхом розуму, а не глупоти, та й людину недаремно похваляють, коли вона розумна. Набування премудрості, сказав він, ще раз цитуючи приповісті Соломонові. Як же це ліпше від золота, набування ж розуму, як же це добріше від срібла. Розум – джерело життя власникові його, і на уста його прибавляє навчання. Коли він це говорив, його очі палали, я збагнув, що переконати його не зумію, отже припинив балаканину, хоч і тут мав свої сумніви. Розум буває гаданий і справжній, і не завжди людина може розібратися, де він фальшивий, а де справжній. Розум, зрештою, може ховатися і в глупоті, як мудро вістив Еразм із Ротердама та святий Павло задовго до нього. А глупота в розумі. І коли існує непізнавальність речей і незбагненність світу, Розум людський – тільки стежка, яка починає безконечний лабіринт доріг, які ніколи не кінчаються. Розум – це погляд у безмежжя і жах перед ним, бо безмежжя збагнути годі, як і Бога. Тож, лабіринт доріг і безмежжя – це і є, я гадаю, Бог. Другий мій співрозмовник був цілком інакший. Вже не юнак, мав 30 років, але велика дитина з наївними, здивованими і добрими очима, яка всім захоплювалася. Коли чого не розуміла, мовчала, нічого не брала під сумнів і усе вірила.